Második fejezet A sárkány bölcsődében Talán az eddigiekből is kiderült, hogy hablaty nem volt egy született viking hős. Először is nem is úgy nézett ki, mint egy hős. Takony például magas és izmos volt, a karját tetoválások díszítették, csupa csont és koponya, és már a bajsza is pejhezette.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 Így, amikor bélhangos belefújt a kürtbe, és félrehúzódott egy kényelmes sziklára, hogy megegye a kagylós paradicsomos szendvicsét, takonypóc félrelökte hablatot, és átvette az irányítást. – Figyelem, srácok! – suttogta fenyegetően. – Én vagyok a vezér, nem a reménytelen eset. Akinek nem tetszik, az kaphat egy bütyköst, advásfogú hígvelejtől. – Hú! – mormogta odvasfogó, és várakozva ütögette egymás az ökölbe szorított kezét. A behemót gorilla alkatú odvasfogú volt takonypóc első számú támogatója. – Keverd le neki egyet, odvasfogó! Hallássák, hogy nem viccelek! – odvasfogó örömmel engedelmeskedett, behúzott egyet hablatnak. Amitől az fejjel előre a hóba repült, majd odvasogú még bele is nyomta a fejét a hókupacba. – Figyelmet kérek! – sziszegte takonypóc. A fiúk elfordították hát tekintetüket odvasoguról és hablatyról, és takonypócra néztek. – Kössük össze magunkat egy kötéllel! A legjobb sziklamászó menjen előre! – Ez természetesen te vagy, takonypóc! – mondta halvér –.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 Amíg odvasfogú hablaty mellé lökte halvért a hóba, takúny póc ellentmondást nem tűrve kiadta a parancsot a többieknek, hogy kössék össze magukat. Hablatot és halvért kötötték a kötél legvégére, közvetlenül a kipirult és győzedelmes odvasfogú mögé. – Hát ez óriási! <gül> – a halvér. – Bemegyek egy emberevő hüllőkketeli barlangba, hozzákötözve nyolc futóbolonthoz –